Aha, ne boja, onaj koji Allaha bio svjestan, onaj koji je bio svjestan, svjest, onaj koji je bio svjestan Allaha, bil ga u trenutku kada ga niko osim Allaha nije vidio. I došao je sa srcem i možda ovo cil. kompletnog ovog procesa odgoja kojeg trebamo svi se u to uključiti. Da dođeš na kraju, kad u 30. ili u 90. Kad putuješ s ovog svijetu. Da je tvoje srce Muni Munib doslovno znači potpuno odano. A ne može to. mora, Čovjek se mora pripremati za to. I danas, ovo mi je drago što je on je upravo ovu suru učio. Došla mu je po redu i kaže mu proučiti i to. Subhanallah, i danas isto jedan dječak uči. Ako bi ovu, ovaj još kratak aj tu zelo, Nači, قلب منيب, da ima srce koje je dragom Bogu dato. Jer kako prolazi vrijeme, sve te trga sebi Trgate porodicu sebi, trgate imetak sebi, trgate i lav sebi, trgate i šejtan sa. Al preko nečega. I suština je da tvoje srce bude Allahovo. A tvoje je samo kad je nego. Inače se gubi. Inače se gubi. Pravo sam si ga porobi. Danas je dječak jedan tako upručio lijepo ajt, koji je osnova u odgoju vjernika i vjernici. Kaže, ja, ja, ja da sa šta pitam, ja vsako jutro, ona taj ajt bio prvo što je počinio. Da. Kaže, bi zar ne zna da Allah vidi. Sim, kad imaš taj odgoj, kad si na to je podignut, zar ne zna da Ne hoćeš da učiniš to, zar ne znaš da Allah vidi? Hoćeš da prevariš na ispit, zar ne zna da Allah vidi? Hoćeš da uzmeš novac koji ti nije halal, zar ne zna da Allah vidi? Hoćeš sa habavom da se posvađaš oko bezveznih stvari, zar ne zna da Allah vidi? Dovoljno. I molim vas, kada se družimo sa hadisom Rasulullah, evo i družimo se sa pojedinim kuranskim Ne nemojte da to bude nešto što čujemo i kroz što prođemo. Neh to bude dio, uvedi sebi, uvedi sebi, subhanallah, je li moje srce u nibi, je li moje srce odano Allah? Prva stvar, postavljaj na sebi pitanje. I drugo, e lem bi enna Allah jera, moji duhovni odgoj, kao vijernika, kao vijernice, jeste to. E lem bi enna Allah jera, zar ne da Allah, da Allah vidi. Na samom početku da provučimo Fatihu da se sjetimo od ovom imama Buharijeći u hadijsku zbirku, čitamo, da je li dajna li in Fatihah? Prošli put je Seidefendija strika, Saloma čitao 148. hadij, 149. je vrlo sličan pa ćemo ako mogu da pročitati njega. I uvijek da znate, najbitnija svijest, kada Ulema govori o odgoju ljudi, kaže najbitnija svijest je svijest o sebi jer onaj gospodar je rekao: "U fi enfusikum afela e tusirun ayuba ma samima pazarnabit". Dokle god čovjek istinski ne spozna sebe, ne može shvatiti da je rok gospodar. Samo svijest je nešto što se gradi u trenutku kada je vjernik koja je najčešća dova koju Vincan uči. Ihdi nas siraat al-mustaqim. nas na pravu. O kojoj, odnosno, o kojoj tu govori? O samo svijesti. Prvo svjestan sam da mi treba uputa gospodar, svjestan sam da postoji pravi put i svjestan sam da si ti taj koji mi dajiš da na pravom putu. E sada, šta hoću da vam kažem, ovaj hadis koji, koji ćemo sada čitati. Ponavljanje hadisa u Kitabulu-udu, imamo knjiga o abdestu, pa imamo hadise koji govore o obavljanju velike nužde, o obavljanju male nužde, po očišćenju nakon nužde. Kada pogledaš sve tu, dovoljno ti je to da izgradiš kod sebe jedan, jedan osjećaj, da je čistoća vjernika, čistoća vjernice, elementarna stvar koju, koju moraš, koja mora biti sastavni dio tvoje svakodnevnice. Tim, na desetine hadisa mi prolazimo. Obavljanje nužde, čišćenje. Zar posl... je to toliko bit I kada ljudi hoće da ni podaštavaju. Znate šta radi. Kaže, on su čital, kaže, godnu dana hadise, svi su ti hadisi u abdestu. Nije ni izašao iz poglave u abdestu. Dobru vred. A sjednimo, ajte, ja tebe pitam pogati, koji su farzovi abdesi? On ne zna. Kažu, kod imama Ahveda je došao čovjek i pitao ga, o nekim eselam, o nekim pitanjima. Kaže, njemu imam jahmet, nakon što mu je odgovorio na pola pitanja, ne znam, ne znam, zna, moram vidjet, moram. Kaže, njemu imam jahmet, kada ulaziš u džamiju, šta kažiš? Znate da Allahum eftah li Ebu Aba Rahmetike, gospodar, otvori mi vrata svoje milost, jer ulazim da tražim tvoju milost. Dunjavog sam ostaju pred vratima, sada klanja. A kada izlaziš iz džamije, kažeš, Allahum e, inijas eluke mi fadlike, gospodar, molim te da mi daruješ, Kaže, ne znam ja tu dok. Kaže, došao se da pitaš onim pitanjima, ne znaš elementarno dok, mislim, vlaziš uvijek u džaviju. Vrlo je bit da čovjek svakim danom proširi svoje znanje, kaže jedan alim, kad bi svaki dan čitao toliko dvije godine, po 5 minuta, čitao bilo koju oblast, da je anatomija, po 5 minuta, kaže, kad bi sjeo s onim koji pološio taj prijedin, to mi trebao, znaš ti dosta. Nego je problem šta, kampanski. Ja deset godina ne učim ništa i onda hoću za jedno veče da dobijem informacija koja je neko sticao tokom pet godina ili deset godina. I zbog toga, što je halka hadisa? Halka sama poseb, ona je mala. Ali ona može postati velika ako, ako u životu stvarno imaš to. ja ne mi, četvrtko, mi imamo halku hadisa. Međutim, ja kad ne odem na halku, a često se to desi, ja sjednem i za akšan namaza pročitam pet hadisa Rasulullah. Assalam. I ono što smo stalno govorili, Nije bitno. Veličina dijela. Mi ne određujemo onaj kolika je veličina dijela. Tvoj, tvoj jedan osmijem vratu muslimanu može biti teži kod Allaha nego svi tvoji namaz. Zašto? Pa on počeo klanjati. Pa i njegova anuma počela klanjati. Pa i njegova djeca počela. Po malo je počelo da to gos. Što s ti njima rekao salam ali kak su A ti misli o namaz su teži Čuj, čitav ramazan smo klanjali. Što kaže jedan ovaj Odo od, do došo prvi put na noćni namaz, pa kaže, jer "Oni ne znaju kula uzvramo pele kula uzvrami nas, dugimo namaz, sve posanimo podije." Kaže, "Jer oni ne znaju kako ste hafizi šit, inshallah će nagraditi." Kaže, ne znaju, kaže kula uzvramo stale kula uzvrami nas, sve nešto dugo uči." Vrlo je bitno. Svako dobro u koje uđeš, znaj da ti kod Allaha primljeno, onoliko koliko si bio iskren i koliko si bio u Kad je Resulullah vidio mu hazret Omer oni sjedi, pita ga Šta je to Boži poslanić osjedio si? Kaže, osjedla me sura koja hud. Šta je u njoj? Festa kema umirte. Budi ustrajan Mohamedu poslaniku. Posljednje. Budi ustrajan kema umirte. Kao što ti je nariđeno. Znači, ono što je nariđeno poslaniku nariđeno i nama. Mi smo njegove umet. Ustrajenost u svemu daje rezultat. Sada, ovaj hadis, samo ćemo proći kroz njega. Hadesana Jakub ibn Ibrahim Kala Hadesana Izidu ibn Harun Prenio nam je Jakub ibn Ibrahim Od Izida ibn Haruna Kala Ahverana Jahja An Muhammed ibn Jahja ibn Habban Obavijestio nas je Jahja od Muhammeda ibn Jahja ibn Habbana Od njegovoga Amidje Vasja ibn Habbana Da je Abdullah ibn Omer ga obavijestio I to je onaj hadijs koji je prošli put bio Popeo sam se na kuću, Na kroz svoje kuće jedan dan, vidio sam Resulullah s.a.v. u daljini, kako je na dva kamena čučnuo, naravno, nevdi se, ali je bio okrenut svojim svojim licem prema bejtu, makniti su prilikom obavljanja nužda. Oni koji se sa nama druže odranije, znaju da je Resulullah rekao, nemojte lice ili leđa okretati prema priliko prilikom ogavljanja mužda. E ovdje, kada je okrenut lic, licem prema Betulmaktis, onda je u biti okrenut lijeđima prema, prema Keabi. I zbog toga, iz ovoga je u lema uzela, ja sam siguran da vam se defendi i defendi govori o tome, da je ovo mekru, ova zabrana hadisa, ne okrećite sa licima ili lijeđom prema Keabi, nije hara, nego je mekru. I koliko čovjek može da vodi računa o tome, da vodi. 15. poglavlje, U knjizi o abdestu, taj ćemo hadisa ko da sada pročitati. Hadis je, Hadisena Ebul Walid nosi naslov poglavlje babu listin džabilma poglavlje čišćenje nakon velike nužde vodom. I da znate odmah ono, oni koji su sa nama bili na, na predavanjima iz Fikha govorili smo da je Ulema govorila čime se čak dozvoljeno čistiti. Imate ljudi koji užmu kost pa se čiste, čiste kost da Haevana, to je zabranjeno, ne treba. Jer možete, može se i desiti da čovjek ima ozbiljniji problema. Na stvrdu tabale ga, ružno je reč, ali oni koji su na selu znaju kako ona izgleda, on isto od njome se zabranjeno čistit. Najbolje je da se čisti čovjek vodom. Jedan je Alim predavao nama upravo ovo pogled. I kad smo došli do otle, počeli se momci i djevojke, ono znaš, kaže, istinđa isti bra, čišćen nakon velike i mali nuždi. Kao smiješno nam, znaš, stav će nam on sad o tome Kaže ovaj jedan, a počeo je, drže predavanje o tome, kaže, zamisli, ne Bog, Allah, dragi, zaključa. I mokraću izme, i ne da da izađe iste. I kada gledaš dobu Resulullah, koja se uči nakon što obaviš muždu. Alhamdulillahi illadzi adheba annil eza wa afani tako ide dola Hvala Allahu koji je od mene uklonio ono što me bi huzuri i dao zdravi jer ako te bi huzuri možda si zdravi, ali te bi huzuri Razumir. ili zdravlje, zakup skroz dijete na dječjoj hirurgiji leži roditelji nemaju dvadesetak mara kada mu dođi nije nije dijete i Saraje svako njegovo Opravljanje velike nužde mora biti tipa operacija. Suženje debelog crijeva i ne smiju ga operisati još uvijek. I odgađaju i odgađaju. A kaže babo radi na građen, kad ga Kaže nema, ne, ne, ne mogu ja moram ja radi na građenja ja kodem nema taj dan, dinci, 30 godina a njemu velko da dođe da, da vidi svoje djete. A Anuna mu je prvi put bila sa djetetom u bolnici. A drugi put nije, jer nije mogu da plati ono osiguranje, pa da je osigurana, pa će još doplatiti za krevet. Allah Allahu da ti pet lekcija. Prva lekcija balans stomak. Stavljam hranu u stomak hoće li začići. I zato kažem bismillahir rahmanir rahim. I kada čovjekovaj kaže hvala Allahu koji je ukloni ono što me bih usuli i da on izdravlje. Druga lekcija Pogledaj, pa polam. Gledaj kako rodite neki muku muči. nema oni, ne treba njima ništa, oni gladni, mi skupljamo ovde za one koji dolaze u narodnu kuhinju koji su možda gladni. Nisu oni gladni, al ne, e nema ti 20, 30 smara kada platim gorivo da može doći dijete tu da budi. Treća lekcija. Jedan, jedan dođača samo te uči. Dobro, gdje smo tu mi? Šta smo ti i ja odgovor? Pa mi smo u ćerši. Šta je falo meni tete odima? da posjetimo, da odnesemo sol djeteta. pet godina. Kaže, žena jedna došla da posjeti to djete. Nijeno djete bilo na dječjoj hirurgiji, pa dolazi, redovno joj dolazi. Kaže, pita djete, kaže, a kad će meni doći moj babo i mame? Završi tu odgovornost kod drago gospodara. A tu ništa te, dvije, tri marki, kupiš sol, jedan ne odeš djeteta. Poglavlje, čišćenje vodom nakon nakon velike nužde. Dakle, nakon velike nužde možete čistiti papirom, možete čistiti. Uvidite, govorili smo na ono pri što imamo fih, govorili smo da svim onim što se poštuje ne smije se čistiti. Čak papir, ovaj papir vidite po kojem se piše, ne smije se čistiti. Da Boga, ako nema ničega drugog. Zašto? Jer on služi da se na njemu napiše. Naći sve ono što se poštuje, potom je se ne smije time se ne smije čistiti. Naravno za nuždu Postoje papir, odlični se može koristiti. Toalet, papir. Da kažem bilje, tipa listova. Oni koji su kampovali, ja sam sigurno da stisli na kampovi išli na izlete. Lišće, tipa onoga lišća koje ne bih uzurim san. Najbolje je, i ovaj, ova, ovo poglavlje nam govori, imam bohari je zato stavio gore na početku. Babu elistin dža bil ma nakon velike nužde vodom. Hadesana ebul valid hišam ubna bil melik. Prenio nam je ebul valid. في شرح ابن عمر قال حدثنا شعبه عن هشام قال حدثنا نشو بعتشه عن ابي معاذ و ده ابو معاذ واسمه عطا ime Ebu ابو معاذ عطا ابن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول شو اسمع خزمه رسول الله انس ابن kada je rekao kana nabi sallallahu alejhi ve sellem iza خرج لحاجته kada bi rasulullah kremeo dobavi nuždu mi smo govorili udaljavali bi se od naseljenog mjesta kaže ja bi kreno sa njim do granica toga mjesta gdje se odlazi i kaže ponio bi mu wa ana hulal sam dječak tada mana idawatan min ma jednu posudu u kojoj je bila u je bila voda ja ni kako bi to rasulullah sallallahu alejhi ve upotrijebio prilikom čišćenja od velike nužde. Nekoliko napomena vezano za ovaj hadis. Dešava se često da ljudi ne znaju neke elementarne stvari. Čišćenje ide isključivo lijevom rukom, ne desnom rukom. Onako kako se jede desnom rukom, tako je prilikom čišćenja od velike i male nužde čisti se lijevom rukom. Još jedna stvar. Posebno se čuvati. Mokraći. Posebno. Kaže Resulullah s.a.v. prolazi i pored kabura. Kaže, ova dvojica su, dva kabura bila, ova dvojica bivaju ne znate zato. A kaže, nije vel grim, ono na prvi pogled, kako mi to vidim. Kaže, ova, jedan je prenosio riječ ljudi kako bi pravio probleme među njihovo. Zafrkava se nika. A kaže, a drugi je, kaže, nije se čuvao mokraće. I zbog toga čak u hadisma, najćemo na to, ima, kada čovjek obavlja nuždu, onaj čučni i kaže, nastoji da obavlja nuždu u neku rupu da kako ne bi mokraća prskala po njim. Jer mokraća je vrlo, vrlo opasna. Prvo sa bakteriološkog, tu ljekari znaju bolje nego mi i biolozi. A drugo sa ovoga aspekta duhovnog. Ona sa sobom nosi nečistoću. Ona, vala dragom Allahu, izlazi iz nas. Kaže, kaže se da jedan velika u Egiptu bio i Allah drag i dao da je bio namjesnik zalim za I taj alim je bio slijep. I kaže, došao je pred vrata grada, kaže šta je bilo, kaže, glade su stanovnici mjesta, kaže, izgla, izgladnjuje ih ovaj vladar. Pa kaže, šta je bilo, pa kaže, zatvorio, kaže, sve hazne ovaj, da se ne, može, ne mogu ljudi hraviti. Kaže, dolazi taj alin kod sultana, jel, kod vladara toga grada, u Egiptu, u vrijeme muslimana. Kaže, hoćeš li bila na tvrt, ovo, ovaj, grehota je, ljudi, ljudi gladuju. Kaže, on neću, kaže, ja sam to zatvorio. Subhanallah, čuvajte se, ja sam naišao na jednu predaju. Kaže, Allah je sa onima čija su srca slonjena. I nisam je našao kao hadis Resulullah, međutim poslije kad sam našao da se doma mazluma ne odbija, onda sam shvatio čemu se radi. Kaže ovaj Alim, kaže, jeselim, kaže, zaključio. Kaže, i mi smo tebi zaključani. I kaže, samo odi. I on se svi uzijeli s njim, kod tog sultana. Kaže, ću njemu, za on sultana, nešto zaključio. Kaže, petnijest dana sultana nije mogu kaže, dže onaj, po belaju otišu nema, pa kaže, ko je gdje pošalje, konja nikada ga dovede iz njegovog mjesta, jer je shvatio da je Allah dao insanu, primio mu dobu kaže, ej mi smo, ja sam Allah obručio dobu pa i bi zaključati kaže, hoći ti otključati da imi mi otključam kaže, hoće suhanavno, čuvati se posebno, čuvajte se dovema vejma zluma čuvajte se do vej one osobi koju je nanesena nepravda ta osoba kada prouči do kaže Allah Đelešanu u se zakoni tako mi moje veličine ja ću tebi, tebi uslišti pa nakar nakon nekog vremena znači ona neće sigurno otići mora se prima se kod gospod. čak kaže u Aleu Keanet kafira čak i da nevjernik učiniš nevjernik u zulum, Allah će i od nevjernik kad nevjernik kaže da Bog da crku nevjernik ti kaže Allah će da da tu tako budeš možda nije crtnut, crtnut će crpnuti dunjaločki crpnut dušu izgub ćeš ahiretko. Šta ćeš ono? Ovo što se dešava kod nas, alhamdulillah, sa svih mjesta dolazi lijepe vijesti. Ambijent koji mi imamo, vraćuje sestri, ambijent slobode. Ja vas molim, podcrtavam tu, molim vas iskoristite, razgovarajte s ljudima, družite se. Dolaze neki prijedlozi preko e imela. Ako mogu da onaj, daćemo vam, i, ako ste vi za to, evo, ima, ima uvijek nekakvo hajra koje se želi raditi. Ja vas molim, iskoristite to vrijeme. Iskoristite ovaj ambijen. Prije dva, tri dana slušam šta se dešava u zemlju koju sam ja studiruo u Siriji. Konkretno u, u gradu Homsu. Gradu gdje je ukopan Haldi i Ben Velid. Seiful Islam, jel? Seiful lahil meslul, kako ga je Resulullah nazvao, Allahova sabi. Vratili su babi k čerku, Zenev se zove, ja, zbog moje curce. Sad sam se onaj Stresu, vratili su bavi k čerku od 18 i po 19 godina, od je glavi. I natirali ga da potpiše kako su je strani i plaćenici ubrni. A uhapšena je s vratom zato što su oni bili glavni u svojoj nahali za organiziranje protesta protiv vlasti. E ja sada vas pita s kojim lice da insan izađe pred te ljude? E sad onaj koji je bio tukom agresije zna i kako inamapi dajte da radim, nemoj, pričaj priča sa svojim vršnjacima, povedi pa ga u džamiju, vjeruj mi, vrednije je da ti pričaj sad i nego da ja pričam moje neće do njega doći, po tvoje hoće rećajmo ba nođu, ti ga povediš ba, do, do, to ti je najbolje dijelo, ne znaš šta da se uradi to ti je najbolje dijelo, ali hajde urađi sad kad moš nemoš sutra da plaćemo kad ne budemo mogli zabranili su a šta zabranili, dok nam nije bilo zabranio jesmo li radi Pokušajte, molim vas, braću, čuvajte se do ovih mazluma i vrijeme može biti mazlum. Pa Allah nama dao vrijeme i ambijent slobodi. Vrijeme kaže, jora, bovi ne radi umet. I uzme se sebe rekete. I nemamo slobodi. Ja molim, gospodara, kada su mi ovo kazali, molim vas učite dovu za umet. Ne mojmo biti celični. Kada ti moliš gospodar smiluj se umetu Muhameda. Allah kaže smiluj se i tom robu koji je došao u tabački da posluša jedan hadis Resulullah. Gospodar obskrbi umet Muhameda. Obskrbi i njega. Tadni mu i hajrli život i brakis. Kad učiš dovu za umet, učiš malo dovu za sebe. Mi smo od umeta Muhameda. Salada. Nemojmo biti sredični i nastojimo. to svoja družin jedna kap, dobro. Ako ne poveća more za nula zarez, nula, nula, nula, nula, nula, nula, jedan posto, neće ni A ja hoću da mi budemo ta jedna kartota. Koliko god se ona čini, molim gospodara da na svakog od automa toga dana i na narod. Uzvimajme šitat, veruj wa biṣ-ṣalāti ma tam taslīmu 'alā wa nabiyyinā Muḥammadin wa 'alā ālihi Gospodaru naš, počasti nam se nemo Gospodar, našo, prosti nam grije, nemo nas kazniti. Gospodar, naš, ti najbolje znaš naše grije, pa te molimo da ih na dnjalku i na hiratu pokriješ. Gospodar, molimo te da perdu nad naše grije, nadriješ. Gospodar, naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetom. Gospodar, sačuvaj nas džehennema i svakog djela koje približava džehennema. Gospodar, molimo te da naša srca tebi odana budu. Gospodar, naš, molimo te da naši jezic tebi je spomin Gospodar, naš molimo te da se družimo u tvoje ime. Gospodaru, sačuvaj nas interesa i interesija. Gospodar, sačuvaj nas materijali izma i škrtosti. Gospodar, sačuvaj nas od svakoga zla na ovome i na budućem svijetu. Sačuvaj nas od džehennama i svakog djela koje približava džehennama. Gospodaru, naš obskrbi umet Muhammeda. Gospodaru, naš sačuvaj umet Muhammeda. Gospodaru, naš oslobodi umet Muhammeda. Gospodaru naš pomozi umet Muhameda. Gospodaru naš našim rukama pomozio umet Muhameda. Gospodaru naš počasti nas da svako dobro koje činimo, iskreno činimo. Počasti nas da svako dijelo koje činimo, onjem ustrajni bude. Poprosti nama roditeljima našima, braći i sestrama, onima koji su došli, onima koji su otišli. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš iskujeđenjem u društvu svoga miljenika Mohameda. sallallahu alayhi ve sellem. Subhana rabbika rabbil izzati ma sifun naslama wa alal muslimin wa da můžemo satsviliči po.